De ce A, Pitești Argeș. Am văzut un om pe din Argeș, nu știam de ce zice așa. Am uitat că Argeșul e ca să vezi că te minte. Și apoi mi-a zis cineva că sunt vreo 10 din Râmnicu Sărat. Ok. Păi, ce să vă zic eu dumneavoastră? În primul rând vă zic așa, bine ați venit. Fiindcă suntem în plin post, să nu opriți cumva ritmul, spovedania, împărtășania la preot, Niciodată. la duhovnic, Niciodată. să fiți tot timpul spovediți și împărtășiți și ar mai fi o problemă foarte, foarte, mm -hmm. foarte importantă, ceea ce facem noi cu viața personală și cu rugăciune. Noi putem comunica cu Dumnezeu prin milostenie, de câte ori ai întins cuiva o bucată de pâine, deja ai vorbit cu Dumnezeu, dacă ai dat un pahar de apă ai vorbit cu Dumnezeu, dacă ai dat o haină care nu ți-a trebuit, ai vorbit cu Dumnezeu, dacă ți-a dat un pantof sau un păpuc care i-a ai vorbit cu Dumnezeu. Și când te întreb, dar de ce să-i dau apă? Păi trebuie să-i dai, că noi avem izvoare, alții nici nu au apă. Trebuie să-i dai o bucată de pâini, alții nici nu au de unii mânca pâine, iar noi o aruncăm, ați văzut, cumpărăm cu coșurile de la magazin și ce trebuie aruncăm în tomberon. Ce frumos ar fi ceea ce trebuie pus în tomberon să pui niște pacheteli și să cobori jos la scară, la niște oameni amărâți să nu spui las că și-a luat cineva din tomberon. Nu să ia milosenia din tomberon, ci din mâna celui milostiv. Și ar mai fi o variantă pe lângă aceasta, dacă vreodată ție ții frig, gândește-te că alții n-au avut parte niciodată de căldură. Poate au fost bolnavi, poate au fost paralizați, poate au fost... Uh, în pat, poate au avut pareza, WC-uri și alte nenorociri. Spun lucrul ăsta ca să-l înțelegeți pentru că cel mai mare dar de pe planeta Pământ este sănătatea și viața. Dacă astea două nouă ne dispar, noi nu mai existăm. N-ai viață, stai în sicriu, n-ai sănătate, stai în pat. E al doilea sicriu, au, nu va fi acest pat groapă. Însă, toată această minunății și bogății care vin la Dumnezeu, aerul care îl respirăm, soarele pe care îl vedem, apa pe care o avem, mâncarea pe care o mâncăm, sănătatea pe care o avem, înțelepciunea pe care o avem, cuvântul pe care îl avem, vin toate numai și numai de la Dumnezeu. De aceea, lui se cade toată slava cinstea și închinăciunea, așa spunem în fiecare ecfonist în biserică. Pentru a înțelege cel mai bine acest lucru, Aș încerca să vă aduc aminte, poate a mai fost spus vreodată, nu știu la ce mod, că este să mai repetă între ele. Un mare boier, un mare magnat, ajunge pe patul de spital într-o criză. Ați văzut că acum avem sindromul morții subite. Pici și mori. Că-i tânăr, că bătrân, nu mai știm nici noi cum, dar se întâmplă. Sau chiar dacă știm, îi privacim că n-am auzit. Și... Să te așa, bine că n-am murit eu. Nu azi. La orice altă zi putem urma la rând. Cine ne-a spus nou că ajungem de seara? Cine ne-a spus nou că ajungem mâini dimineață? Cine ne-a spus nou că ajungem săptămâna viitoare? Cum spui Dacă ajung sănătos la anul, fac nu știu ce băi. Dacă ajung sănătos până mâini, fă o cruce mare și zic: Slavă Dumnezeu, nu nu știi e mult până de sală. Ajuns pe patul spital într-o criză din asta de inimă, l-au restabilit, l-au înfundat cu tuburi, l-au pus în drenuri, l-au pus în aparaturile alea de oxigenare și în momentul respectiv, după șapte zile, omul întâi a deschis ochii, apoi a ieșit din comă, apoi a început să vorbească, a început să ceară câte un strop de apă, a început să ceară o de aer deschis la geam, I-au scos aparaturile alea pe el, a început să miște la marginea patului, a început să facă primii pași prin camere și după maxim 7-8-10 zile omul era perfect în picioare și ofta. Doctorul șef, clinicianul, după ce l-a tratat ca atare așa, cred că este momentul să vă anunțăm că trebuie să vă emitem biletul de ieșire, să sunteți, sunteți în perfectă stare de funcționare din punct de vedere metabolic, trebuie să mergeți acasă. Zis și făcut. I-au spus, vă costă 500 de dolari. El a început să plângă. Domnul s-a sperea puțin și a zis, domnule, face iar o criză. Suport eu jumătate. Ăla iară plângea. a zis, suport și eu în sfârșit. Ăla iară plângea. Și atunci doctorul a întrebat, sunteți așa de necăjit, sunteți așa de tracasat, vi se pare suma așa de mare, vi se pare nedrept, vi se pare prea abuziv, vi se pare prea nu știu cum? Și el a zis nu. Am motivele mele personale să plâng. Atunci înseamnă că trebuie să cercetăm un neuropsihiatru să nu aveți făcut din cauza bolii, o depresie, o panică, ceva. Nu, o, domnule, plâng și eu din motivele mele. De ce plângi, omlic? Eu până la urmă chiar nu înțeleg de ce plângi. Stam și mă gândeam azi, mâine mă pe fereastră, dacă voi pentru șapte 8 zile mi-ați luat 500 de euro ca să-mi dați aer, cât eți dator eu lui Dumnezeu? Un 70 de ani de viață. Și acum vă pun întrebarea pentru acasă. Cu cât îi sunteți datori lui Dumnezeu în viața aceasta, care vi le-a dat toate, începând de la sănătate, frumusețe, putere muncă, familie, copii, casă, masă, soț, servicii, toate tii care v-ați bucurat și bunii și relicele, vin la pachet. Ați reușit vreodată să mulțumiți în fiecare zi? Se cade mulțumim. întâi să o facem. Deci, când sculăm dimineața, așa trebuie să zicem, zicem, mulțumim ție, Doamne de viață, de sare, de mâncare și de toate darurile tale. Că dacă noi nu îi mulțumim, nici Dumnezeu nu ne dăruiește. Ați văzut? Avem și nu avem, avem și ne să ia, avem și nu ne ajunge, avem și să termină, avem și nu avem cu să-i avem și nu avem acces, avem și nu putem să l folosim. Deci sunt metode prin care Dumnezeu ne aduce cu picioarele pe pământ la modul la care noi trebuie să înțelegem, cum a spus Hristos, cel ce nu adună cu mine risipește și cel ce nu-i cu mine împotriva mea. Nu vă pripiți numai în lucruri pământești, omul nu poate da nimic în schimb pentru sufletul său, poate să câștigi toată lumea, dacă sufletul a pierdut nimic, nu a câștigat. Și iarăși spune Sfânta Scriptură, foarte clar și categoric, nu poate omul să ia ceva cu el pe pământ când merge, decât faptele credinței. Strângeți bogăția cea din cer, unde nu o să atace furu, molea, tălharul, hoțul sau altcineva. Acolo este bogăția neperitoare. Cei care rămân numai cu bogăția pământească, unde are acces furu, rugina, telharu, molea, cariu și toate celelalte, aceea e bogăție care rămâne strict la ușa mormântului. Dacă vreți, cancer să aveți bogăție, trimiteți-o de aici ușor câte un pic. Un măr, un biscuite, o napolitană, un prosop, un colăcel, un pahar cu apă, un pahar cu suc, o din mâncare calde, o vorbă bună, o binecuvântare. Și cu darul lui Dumnezeu, repet, și cu darul lui Dumnezeu, și cu darul lui Dumnezeu, tot ce trimiteți de aici sus se binecuvintează și sunt domnezești, și sunt veșniciește iar tot ce lăsați aici vor împrăștia după strângători risipitori amin și Doamne ajută